Takže chcel by som v prvom rade poďakovať organizátorom za to, že ma pozvali na túto prednášku, čo si teda nesmierne vážim, pretože naozaj tých rôznych odborníkov na, výžive, na výživu je ako hub pomakú. Ja hovorím, že čo dieta, to nový odborník na výživu, takže toto si celkom vážim. To, ako to celé bude vlastne predbiehať, do veľkej miery potom závisia aj od vás, pretože závisí to od toho, do akej miery sa vy zapojíte o tomto ďalšej diskusie, pretože na jednej strane, ak chcete získať nejaký obraz, tak môžem, môžem ja niečo porozprávať, niečo, čím som ovplyvnený nejakými štúdiami, svojimi skúsenostiami, e, niečo môžu porozprávať e, teda druhý, dvaja prednášajúci, ale pokiaľ sa vy nezapojíte do tej diskusie, tak v podstate odídete len s tým, že teda ste si niečo vypočuli, čomu môžete veriť, alebo teda nemusíte. Takže aby som nezdržoval, tak by som hneď teda začal e, teda k svojej prezentácii. E, čo teda pre nás dôležité, to, že. Jedinečnou schopnosťou organizmu je to, že dokážeme premieňať chemicky viazanú látku na mechanickú prácu. To znamená, že dochádza k nejaké teda, premene energie. Na čo my tú energiu potrebujeme? Potrebujeme ju v prvom rade na to, aby sme rástli. To, že človek dosiahne nejakých 16, 17 alebo 18 rokov života, to ešte neznamená, že prestane rást, pretože nám rastú vlasy, pretože nám rastú nechty a tak ďalej. To znamená, my stále rastieme. Ak urobíte nejaký intenzívny tréning, vzniknú určité mikrotraumy, poruší sa integrita svalového vlákna a to celé treba obnoviť. To znamená, že potrebujeme, aby ten sval rástol. Aj keď nejde nám o to, aby došlo k nejakej hypertrofii, aby sme mali veľké bicepsy, ale cez to všetko ten rast je dôležitý. Takže na to potrebujeme energiu, ale to není to primárne, pretože to primárne je to, aby sme dokázali prežiť. To je to, aby sme dokázali sedieť, aby sme dokázali ležať, aby nám dokázalo byť srdce, aby sme dýchali, aby sme trávili, vylúčovali. Proste všetky tieto vitálne funkcie musia byť zabezpečené. To, koľko energie my potrebujeme navyše, závisí od toho, čo robíme. To znamená, že ak ležíme, tak tej energie až tak veľmi navyše nepotrebujeme. Ak stojím... Tej energie tiež až tak veľmi navyše nepotrebujeme, pretože ten metabolizmus nie je až tak výrazne zvýšený. No a čo je dôležité to, že ak teda absolvujeme nejaký tréning, ktorý do určitej miery narušil, narušil či už vnútorný stav organizmu, či už teda nejaké hormonálne zmeny, alebo teda tú samotnú integritu svalových vlákem, tak musíme dostatočne regenerovať. Takže na toto všetko my potrebujeme energiu, ktorá je viazaná, ako som spomnal, v určitých chemických látkach, a to sú hlavne teda sacharidy, to sú tuky a do určitej miery, teda aj bielkoviny, respektíve určité aminokyseliny. A čo je dôležité to, aby sme my nejakým spôsobom mohli poďme si, že sami seba manažovať, alebo teda zistiť to, koľko energie potrebujeme, tak v podstate nepotrebujeme nič, len to, aby sme počúvali vlastné pocity, ktoré my stratíme vtedy, keď má dieťa 5 rokov a príde k a tá drnhotlačí slivkové alebo zase druhá babička do neho tlačí vypražaný rezeň a tým spôsobom to dieťa nejakým spôsobom strati ten prirodzený pocit pre sítosť. To znamená, že potom sa stane, že má 35 rokov príde na kliniku a povie, že ja viem, ako mám jesť, ja viem, že ako to má byť, ale ja potrebujem presne koľko gramov, koľko slajcov, proste koľko kopčekov ríže a tak ďalej. Takže aby sme toto nejakým spôsobom mali sa od čoho odpichnúť, tak musíme vedieť, že koľko energie my v pokoji vlastne míňame. Respektíve, že koľko spotrebujeme. Samozrejme, že vy viete, že sú určité váhy, kde na základe biologickej impedancie sa dá zistiť presne, aký máte metabolizmu a tak ďalej. Dá sa to vyrátať podľa výšky hmotnosti, percenta podkožného tuku, útrobného tuku a tak ďalej. Len nie vždy to sedí. Môže sa stať, že človek má určitú metabolickú poruchu, ktorá nemusí ho obmedzovať v takých až tak príliš v tých bežných činnostiach. On o možno niekedy veľakrát ani nevie. A tým potom sa stane to, že tá jeho úroveň toho pokového metabolizmu je príliš nízka na, na to, ako by mala byť v teda jeho antropometrických parametrov. Alebo sa môže stať, že po nejakej e, zdrvúcej diete, hej, to je vlastne princíp bioefektov, ja verím, že sa k tomu ešte aj dneska dostaneme. Takže to úroveň pokového metabolizmu. Od toho sa my potrebujeme odpichnúť. Ako som spomínal, tá úroveň sa dá určiť viacerými teda spôsobmi, Jedna vec je, čo napríklad my robíme na klinike, to znamená, že zistujeme tú úroveň toho pokojového metabolizmu z toho, že koľko kyslíka človek v tom pokovi spáli, to je jedna možnosť. Ďalšia možnosť je teda uh, výpočet uh, celkového toho energetického krytia, teda z určitých naozaj vzorcov. Ak by ste si chceli poznačiť niečo, že tak toto je najlepší vzorec naozaj, ktorý najviac sedí uh, s tým výpočtom pokojového metabolizmu. No len ako som spomínal, nie vždycky naozaj sa môže stať, že niekto príde a povie, že viete čo, ale ja fakt nič neviem a, a neviem schudnúť. E, a niekedy naozaj to je opodstatnené, aj keď by som povedal, že toto tak možno 5%. A berte to tak, že človek, ktorý chce schudnúť a je v poriadku, hlavne psychicky, tak on vie, čo má robiť. Prestať večerať a trošku viac sa hýbať a ono to ide dolu. Už ľudia, ktorí majú nejakú závislosť hej, od čokolády, závislosť od sladkého, stáva sa, že prídu nám ľudia, ktorí v noci si sypú práškový cukor do oze alebo vypijú 3 litre kolí, e, tí už potrebujú inú ambulanciu, skoro buď teda minimálne tu psychologickú, pretože tam už je niekde inde problém. No A teraz vráťme sa teda naspäť. Zoberme si, že naozaj väčšinou je to už ale to je zhruba 5% žen, ktoré majú nadvahu, tak majú zniženú činnosť štítnej žľazy. To znamená, že naozaj tam treba zistiť presne, že ak je, aká je tá úroveň pohľavu metabolizmu, ale to neznamená teraz, že my nastavíme ten nedávny listok podľa toho, aká je aktuálna úroveň pohľavu metabolizmu, ale to musí priznať endokrinolog, ktorý ju nastaví. Hej. To znamená, že on jej musí dať orálnu substitučnú terapiu na to, aby došlo k zvýšeniu toho metabolizmu a potom tréner, ale ten samotný človek môže s tým niečo robiť. Dovtedy, pokiaľ je to nelečené, je to proste zarubaná cesta. Na no ďalší prípad je to, že príde niekto, kto je teda zdecimovaný proste diétou, chodia proste mladé baby, ktoré reálne sú tak strhané, to znamená, že hľadajú, predajú sa, hľadujú, predajú sa, a tým pádom ten metabolizmus je tak proste že on si všetko ušetrí. Hej? a naozaj umelo úplne tú úroveň znižia. No, zoberme si, tu máme ženu na materskej, ktorá si myslí, že naozaj je zamestnaná tým, že dieťa, tak ďalej, však tí, čo máte deti, asi to poznáte, len celkovo ten energetický výdaj aj počas tých pracovných činností, tých bežných, tých domácich, nie až taký veľký na to, aby sa tam urobil dostatočný energetický deficit na to, aby ona mohla schudnúť. Pojme si, OK, ona má úroveň pokovo metabolizmu 5374. No tak ho nastavíme na 2500. 2500 2,5 tisíc to je taký stredný obed. No že ako náhle my ju nastavíme na 2500 tisíc od ona schudne 3 kila a potom si povie, OK, už mi to stačí, už, už ma nastavte normálne. A my ju nastavíme na tú hodnotu, akú v podstate by nemala chudnúť a nemala by priberať, hej? Na tú jej úroveň. Ale už to není tých 5374. Ale už sa môže stať, že to takto klesne. To znamená, že čo my môžeme tejto žene povedať? Môžeme povedať, OK, budeš celý život hľadovať. Ty to musíš nejako psychicky vydržať a tým pádom budeš chudnúť a budeš držať tú, tú postavu. Alebo my môžeme povedať, vieš čo, zobraš si kočík, každý deň prejdeš rýchlou chôdzou hodinu alebo hodinu a pol a schudneš za mesiac 2-4 kila, čo nám dá nejakých cez 30 kil za rok. Čo zase na jednej strane nie až tak málo. Takže toto je jeden prípad. A ďalší prípad je to, že máme výkonnostnú športovkyňu. Ona tiež potrebuje súd, lebo viete veľakrát, že ono v podstate nielen v rekreačnom športe bojujeme s tou hmotnosťou, to len, a vo vrchom športe to nie len v prípade, ja neviem, možno nejakého baletu, aj keď balet je umenie, alebo proste nejakých športov, kde naozaj ten, sú viazané kategórie podľa samotnej hmotnosti, ako je, ja neviem, boxe, ako je, čo tam, spieranie, zapasenie a tak ďalej. Ale aj vo vitrovostnom športe veľakrát proste bojujeme s tým, že treba tú telesnú hmotnosť trošku znižiť. Tak zase zoberme si... No dobre, nastavíme na 5600, ale ona má vydať 12,5 tisíc. Ak my ju nastavíme na 5600, tak výborné, môže sa kľudne stať, že ona schudne v prebehu nejakých troch týždňov, dáme tomu 2-3 kg, hej, samozrejme, že čas tej hmotnosti je dolu aj z vody, lenže stane sa to, že ona skončí sezónou, pretože zoslabne. Znamená, že musíme nájsť nejakú harmóniu, to znamená, že nesmieme znižiť ten energetický príjem až tak výrazné. Zoberme si, že toto je tá istá, to isté žieňa a toto je vlastne celý jej týždenný profil, hej. Toto je presne to vyratané, čo zratala dietná sestra, koľko ona prijala, hej, a v prepočte koľko vydala. To znamená, keď si zoberme si, že nejakú priemernú týždennú bilanciu, hej, tu je priemerný priem za týždeň, nie celý týždeň, ale jeden deň z toho celého, z celých 7 dní spriemerovaný, tak vidíme to, že je to vlastne kvázi jednak jedné. To znamená, ani, nepriber, ani nechudne, ona chce ani tak z čoho ideme usekať? Tak musíme urobiť rozbor. Koľko prima bielkovin, koľko prima tuku, koľko vlastne sacharidov. Tak samozrejme, že musíme znížiť sacharidy, pretože tých bielkovín nepríma tak veľa, aby sme si to mohli dovoliť. Samozrejme, že potrebuje aj tuky. Povieme si, na čo potrebuje tuky. Takže skrátime sacharidy. Ale tým, že ona príjima 6 gramov sacharidov na kilogram telesnej hmotnosti a my jej skrátime 2, tak stále prima viac sacharidov ako bežný človek. No, v úvode poviem, že tu sme to neprenatali na horálke a banány kvôli tomu, že takto vlastne má byť, ale aby ste si to vyvideli nejakým spôsobom predstaviť, že akože, koľko to je energie. E, tak zoberme si, že e, máme tu také kvázi tri druhy. Že od čoho závisí, že koľko energie ja vlastne miniem? Tak samozrejme závisí to od toho, že ako dlho niečo robím a koľko svalov zapojím. Keď si zoberme nejaký crossfit, alebo proste nejaké, nejaké také tej kvázi teraz... V moderné cvičenia, ktoré zase na druhej strane spadajú pred 40 60 rokov klasickým vestarským a kanoistickým tréningom, tak naozaj to je najmenej. Pretože zapájame izolované svalové skupiny a tých kontrakcií strašne málo. zoberme si, že ak človek beží hodinu, tak za minútu spraví na každú nohu od 80 do 90 kontrakcií. 80 krát 60, to je neporovnateľné viac ako vy si zráta jednotlivé kontrakcie, ktoré teda vykonávate. To znamená naozaj, to posilovanie je z hľadiska energetického výdaja, najmenej energie proste stratíme. Tým ho nezatracujem, dostaneme sa ďalej. E, padlovanie tým, že tých kontrakcií je podobné ako v prípade behu, je sice trošku viacej, ale není toľko, koľko behu, pretože v tomto prípade sa dolné končatiny až tak veľmi nezapájú. Oni tam robia len také kompenzačné v podstate vyrovnávajúce pohyby. Takže energeticky výraznejší, je samotný teda beh. To znamená, že ak chcem naspäť, aby táto žena niečo schudla, tak mal by som urobiť čo najväčší energetický deficit. Lebo ja chcem, aby si trošku, ako viete, že ide o to, že my máme strašne veľa chuťových poharíkov na to, aby sme proste jedli len cibulu, na to, aby sme prostě jedli len nejaké hluzy, ale na to, aby proste sme jedli len nejakú slaninu meso a tak ďalej, My máme ďaleko viacej chuti, dokážeme ju rozpoznavať, to znamená, že nechceme ju trápiť tým, aby ona proste bola odkazaná iba na toto. To znamená, že zobra ten kočík hodinu a sa bude prechádzať po tom jazere a urobi sa ten energetický výdaj, ktorý ona potrebuje. Tu máme napríklad ženu, ktorá 8, 8 mesiacov chudla. Je tu nejaký úbytok 20 kg, možno pre nikoho málo, no neviem, možno pre nikoho veľa, zo 125 na 105, možno Chris Pavel by nebol moc spokojný s týmto, ale v podstate tá žena bola OK, je zdravá, je pri zmysloch, psychicky je vyrovnaná. Ale čo je pre mňa ako fyziológia podstatné, je to, že... Ak navolíte na nejakú váhu, na ktorej sa vážite a meráte si pod kožný tuk a celkový energetický výdaj vašu telesnú hmotnosť a potom schudnete, tak ona do veľkej miery pri výpočte zúhľadňuje vašu telesnú hmotnosť. To znamená, že ako náhle máte menej kilov, už vám tam dá nižší energetický výdaj. Čo je pre mňa prínosné teda, a čo je potešujúce, je to, že za 8 mesiacov, keď tá žena schudla 20 kilov, jej energetický výdaj v pokoji sa zvýšil. Znamená, nestal ten, nenastal tá situácia, že zodrala sa, znižila si pokojový metabolizmus a teraz keď začne normálne jesť, tak začne priberať. Zoberme si napríklad aj súvislosti s tým joef efektom. Ako ja to Pavela celkom pozerám, ako niektoré veci sú také, že inšpiratívne, no niektoré trošku menej. Asi pred dvoma týždňami bolo zaujímavé to, že žena, ktorá teda bola pod jeho dohľadom, išla na dva týždne domov a za tie dva týždne pribrala 15 kg. A to je proste to, že to nie, že ona by, že by jeho systém. Ide tu proste o to, že tu je psychologický problém. Väčšinou ľudia, ktorí majú, 100, ops, ľudia, ktorí majú 150, 160, 160 170 kilov, tak naozaj tam to sú proste závislaci. Oni majú problém psychologický a ten treba najprv odstraniť. Ako náhle ten človek prejde na nejakú dietu, samozrejme, že je to motivúce sa 20 kg, 30 kg, ale on sa dosadne zase naspäť. Takže ide o to, že treba u toho človeka nejakým spôsobom zmeniť životný štýl. Ak ten človek není ochotný nejakým spôsobom zapojiť tú pohybovú činnosť do celkového svojho života, tak tá šanca teda je potom minimálna. Čo nejde? Uh, počuť? Počuť? Dobre. Zoberme si náš tráviaci trakt, ktorý je proste dokonale rozdelený. V podstate za tých 2,5 milióna rokov sa vyvinul. A poďme teda o dúsne dúčiny. Zoberme si, že zjete zemiaky. Zemiaky z rasov, s maslom, to si možno poznal, pamätáte z detstva, čo v podstate asi, keď sme boli mladí, sme proti tomu nič nemali. Dostaneme to do ústnej doutiny. Vy začnete žuť. Začnú sa vylučovať žľazy, máme tri druhé žľaz A v nich sa nachádza enzym, ktorý sa volá slinná amiláza. On hneď atakuje škroby. A začne ich rozpúšťať. Ale viete strašne rýchlo, samozrejme, že to žúvanie nie je až také, ako by možno malo byť, ale niekedy to ani netreba. Ale stačí, že tie slinné, slinné amilázy sa premiešajú so škrobom. Dostaneme to do žalúdka. V žalúdku je kyslé pH, tam sa nevylučujú až tak veľa enzymy, ktoré by štiepili cukry. Ale pokiaľ vy nič zase nezete, nič nevypijete, tak žalúdok sa stiahne. To je to, čo vy niekedy cítite, že ja už som plný, sa stiahnu steny. A tie škroby, ktoré sa začali tráviť v ústnej dutine vplyvou tej amylazy, sa tam dokončujú. Takže sme prispôsobení na cukry, alebo nie sme. OK, ústna dutina sme. V žalúdok v podstate sme, lebo to je rezervovár, ideme nižšie. Ideme do dvanásnika. Do dvanásnika no, vyústuje pankreas. V pánkraze sa nachádzajú samozrejme, že enzymy, ktoré mimochodom vytvára sa 1,5 až 2 litre tých žlias, respektíve celej tej tekutiny, ktorá obsahuje prevažne vodu, ale teda sú tam aj tie enzymy, ktoré štiepia aj cukry, teda sacharidy, aj tuky, aj bielkoviny. Takže bingo, zase, už sme v dvanáctniku a stále sa bavíme o tom, že sme až po dvanáctnik prispôsobení na využívanie sacharidov. Pomeň nižšie. Ideme do tenkého čreva, Uh, pretože už sa stalo to, že z toho škrobu sa rozštepili, uh, vznikli amylóza, amylopektín, dextríny, maltodextríny, dokonca vznikli uh, disacharidy, hej, ako napríklad maltóza, laktoza, ktorú poznáme z mlečného cukru. A v tenkom čreve sa nachádzajú disacharidázy. To sú enzymy, ktoré štepia uh, teda dve molekuly, či už je to glukóza a fruktoza, na len jednu molekulu glukózy a fruktozy. Takže po tenke črevo my v podstate filogeneticky sme prispôsobení na to, aby sme naozaj, naozaj využívali teda sacharidy. Zoberme si kravy. Nemyslím tie, čo sa niekedy prechádzajú po APARKu, ale myslím normálne. Tak tie dokážu teda príjmajú dačelinu. Majú štvrdolný žaludok, čo my nemáme. Znamená, že tá potrava sa dostane teda v promlade do Bachora, kde sú zase určité baktérie ktoré dokážu celulózu, respektíve bunkovú stenu, rozštiepiť a z celulózy získať glukózu. Toto my nedokážeme. Zase na druhej strane je predpoklad, že napríklad Homo dokázal, mal baktérie v žalúdku a dokázal aj z celulózy vlastne získať glukózu. To znamená, že naozaj sme na toto prispôsobení. Zoberme si meso. Ak má byť vzor napríklad, ja neviem, ako nekomu karnivora, čo sú vlastne šelmy, ktoré majú 40% kratšie, tenšie črebo, to znamená, že naozaj tam to meso nemá kedy hniť. My dokážeme naraz strebať veľmi malé množstvo mesa. Ja proti mesu nič nemám. Teraz sme boli nedo na preteky a v pondelok sme boli, prostě sme sa zhodli všetci, že strašne máme na meso. Len som trošku proti tomu, že prijať ho každý deň tých príliš veľkých prosenostvách. Pretože e, rakovina hrubého čreva, zobrime si, že napríklad šelmy majú oveľa nižšie pH žalúdku, ako máme my. Zobrime si naše zuby. Naše zuby, Viete, že ak chcem vedieť, čo, čo som, na čo som prispôsobený s trávou, tak sa musím na to pozrieť, že ako to tam proste celé vyzerá. My, naše zuby nie sú prispôsobené, ako majú napríklad šelmy, majú šablovité zuby. To znamená, oni sú prispôsobené na rezanie a trhanie mesa. To my nemáme. My máme rezaky, ale nie na toto. To znamená, že máme stoličky, ktoré dokážu tú potravu nejakým spôsobom teda rozumielať. Nič, nebude? Ja, ide to. Tak, sa tu necháte trápiť. No, takže dostali sme sa až sem teda. Uh, takže poďme k tým sacharidom, lebo uh, my máme veľa stretov spoločných a zase máme aj veľa vecí, ktoré možno, že sa budeme trošku rozchádzať. A jedný z tých vecí, ktoré sa trošku rozchádzame, sú práve sacharidy. Takže ja budem ten, čo vás presvedčak tým sacharidom a zase teda môj uh, teda druhý prednášajúci vás budú trošku možno odvádzať, ale ja si myslím, že sa niekde nájdeme. Takže poďme na to, že prečo sacharidy. No ide o to, že uh, v triatlone, zoberme si dlhý triatlon, ak človek potrebuje sa pripraviť, potrebuje trénovať v priemere niektej až do 20 hodín týždeň, To znamená, že tam je obrovský energetický výdaj. Len počas samotného tréningu. To sú trojfázové tréningy, to znamená, že... Bez tých sacharidov, ja si to neviem predstaviť. Ja si neviem predstaviť, že... Ja si viem predstaviť, že ráno si dáme ja neviem, nejaký... nejaké vajčka, hej, s anglickou slaninou, ja to niekedy ja robím, ale idem pomaly na bicykel. Ale ja si neviem predstaviť, že by som si to dal večer a na druhý den išiel na nejaké intervaly v bazene, alebo teda vyžadoval to od teda svojich zverejncov. To znamená naozaj, že tie sacharidy tam sú... Čo je dôležité to, že... Poďme k tomuto toto je taký v podstate všeobecná formula, ktorú odporúča Svetová teda, zdravotnícká organizácia. V súvislosti s týmto vlastne, American College of Sport Medicine sa doslova zhodujú vlastne s týmto pomerom prijatých živín u samotných športovcov. A teraz zoberme si to, že prečo toto by mohlo mať širokospektrálne využitie? Lebo mňa nezaujímá úzká skupina ľudí nás zaujímajú proste široké spektrum ľudí. To znamená, že ak mám človeka, ktorý e, má nadváhu, nemôže sa až toľko hýba, samozrejme, tak on nemusí príjmať e, také, množ, také obrovské množstvo sacharidov, ako kenský bežec, ktorý nabehá niekedy 200 km v týždene, má obrovský proste, energetický vydaj a nemá šancu to proste žiadnym spôsobom doplniť. To znamená, že ak my sa budeme hrať so sacharidmi v tom smere, že nebudeme ich úplne vylúčovať zo stravy, ale zachováme nejaký taký naozaj ten pomer, tak tá strava má využitie naozaj naozaj širokospektrálne. Lebo viete, že teraz, že ak sa ideme baviť o vyvyživé športe, tak na čo je vyžíva športe? Čo je primárne? To, aby som mal kocky na bruchu? Alebo to, aby som predsal prvý pásku? No ak je to na to, aby som mal kocky na bruchu, tak to není šport. Ak je to na to, aby som teda naozaj preťal tú pásku, tak v tom prípade tam ten pohľad by mal byť úplne, úplne iný. Čo je dôležité teda zase, že o tých sakaridoch teda je to, že kto nám je vzorom, Sú nám vzorom Japonci, sú nám vzorom, lebo Japónci sa dožívajú od vysokého veku, to je známe proste, že sa dožívajú cez 100 rokov, aj tam sú určité skupiny, ktoré urči, na určitých ostrovoch, ktoré e, teda žijú viac ako 110 rokov. Alebo sú nám príkladom kenskí bežci, ktorí sa naozaj proste vytrvali. Zoverme si, tí Japónci, oni jedia raňanky, obed, večera, je ryža. Zoverme si kenských bežcov, u nich sa až 75, až 80 stravy, a všetko teda drvú väčšinu konzumujú, alebo teda doplnejú z kukuričného škrobu, hej. si, že ja neviem, e, ročná spotreba v Kenii kukurice je 6 tón, hej. Je? Oni jednotonu vypestujú a zvyšok dovážajú. To znamená, že naozaj sú od tých sacharydov do veľkej miere teda ten celkový teda ich život je závislý. E, čo je dôležité to, že ak chcem pôsobiť na celú skup, širokospektrálnu skupinu, tak e, ja v súčasnosti si neviem predstaviť, že všetko ľudstvo by teraz obmedzilo cukry a začalo konzumovať len živočišnú stravu. Ja neviem si predstaviť, ako by sme tých ľudí nakrmili. Už teraz je to problém, že naozaj tie Afričania proste nemajú čo jesť, nie to na smiech. A neviem si predstaviť, že teraz my všetci začneme jesť meso. Ja neviem si predstaviť, že v Bratislave teraz všetci začneme jesť proste meso len z domácich chráv. Alebo z domácich vajec a tak ďalej. Zoberme si jednu vec, že. Aká je priemerná dĺžka života momentálne na Slovensku? Ako majú Japonci? Ako mal Hej, Alebo ako mal človek sprámený? Oni sa dožívali 35-40 rokov. Takže toto sú proste otázky, ktoré do veľkej miery naozaj že nevieme zodpovedať. Čo je podstatné teda pre nás ako to, že naozaj tie sacharidy by sme z tej stravy nemali vylúčiť, je to, že v podstate to najvyužiteľnejší zdroj energie. energia. My dokážeme využívať aj tuky, ja vám to viem biochemicky zdôvodniť, možno sa k tomu dostaneme, ako z toho tuku naozaj my získame tú energiu, ale ono to je trošku takto. Lenže ide o to, že my niekedy potrebujeme tú energiu dosať veľmi, veľmi rýchlo. To znamená, že do určitej miery nie vždycky môžeme si dovoliť to, že tie sachredy úplne teda z tej stravy vylúčiť. Čo je dôležité to, že naozaj tie sacharidy majú aj anabolický účinnok. To znamená, že v prípade, že viete, sú ľudia, ktorí priberajú lepšie, ktorí priberajú menej, zoberme si, že sú športy, ktoré sú doslova závislé od svalovej hypertrofie, tam si to ja bez sacharidov neviem predstaviť. Ako ja si viem predstaviť to, že niekto má nejakú teda figuru a že dokáže dietou stratiť telesný tuk hej, a vystúpia mu na prvok svaly, to ako vieme, jasné ale neviem si predstaviť, že niekto vylúči sacharidy a zvyší si objem bicepsu o 7 cm. To si neviem až tak dobre predstaviť. No, čo je dôležité, to že... Uh, viete, ak niekto cvičí 3-4 krát do týždňa pre zdravie, je to všetko fajn, hej. drží si proste imunitu, viete, že v tom fitku možno bojujete s tým, že niekto zakašľa a tak ďalej, no a zobrete si, že idete na bicykli 150 km, vrátate sa domov, máte ešte stovku a strne sa laja, proste prší, premoknete na kosť ako náhle človek nemá v organizme sacharidy, to vzniká tzv. imunologické okno. Hej, po maratóne to je zhruba 2-3 dní, až týždeň po tréningu je to zhruba 1 až 3 hodiny. Ak je znižená úroveň sacharidov, automaticky je človek náchylnejší voči chorobám. Samozrejme, tie zásoby v organizme sú obmedzené, sú viazané na pečerový glykogen, sú viazané na svalový glykogen. Samozrejme, že čo najhoršie, čo môže byť, to sú rôzne tie vlastne nejaké tukanové diety a proste kedy naozaj sa obmedzi úplne, obmedzia sa teda tuky, čo v podstate tiež úplne neuznávame. Naozaj, Zoberme si, že za posledných 50 rokov ten, ten pohľad vedecký, a prakticky, hej, keď sme napríklad v tom športe, lebo v podstate vy ste športovci, ste rekreční športovci, ale právde ho Vy nie ste úplne bežná populácia, vy nie ste tí, ktorí sedia doma, takže ste športovci, takže za tých posledných niekoľko desaťov rokov ten názor na tú výživu sa dosť výrazne proste stlmil a tam je naozaj veľká jednotnosť v tomto celom, hej. To znamená, že naozaj aj tie tuky my e, ako také vlastne potrebujeme, lebo či chceme, alebo nechceme sú významným e, zdrojom energie. A to ale neznamená, že sú len vtedy, keď my neprimáme sachary. A ak vy ste teraz obedovali o 12.00 a teraz ste tu v podstate ako keby, že na lačno, hej, o tej 12.00 hodine, tak viac využívate tuky, ako využívate cukry, pretože organizmus není blbý, on nebude momentálne teda využívať cukry, keď ich až tak veľmi nepotrebuje. Zase na druhej strane, na určité činnosti, tí cukry predsa len potrebuje. No, k tej ketoze... Možno sa dostaneme so špeciálnym hosťom ešte, takže nebudem to úplne tak rozoberať, ale je to v podstate obranný me mechanizmus človeka. Ako my te tuky vieme, ako som už povedal, že získať z nich aj glukózu, aj dokážeme, jednak priamo z glycerolu, ale jednak e, takisto vlastne aj nepremocie s 20. maslovou, takže dokážeme s týmto nejakým spôsobom narabať, len e, viete, že Te staršie typy dýzlových motorov uh, dokázali využívať, respektíve, keď ste naliali olej do nádrže, tie auta išli. Normálne rastené olej, to ľudia chodili ufne do metra kupovať a tie auta proste jazdili. Čiže to je v poriadku. A to neznamená, že to auto bolo skonštruované na olej. Hej? To auto bolo skonštruované na naftu. My takisto za určitých okolností dokážeme využívať aj iné zdroje energie, ako tie, ktoré som ja popísal ktoré v podstate majú prednosť. Len otázka znie, že do akej miery to je pre nás prínosné? Do akej miery je toto dôležitejšie mať teda... Vyrysované telo, alebo teda stratiť množstvo tuku nad to, že aké to môže mať účinky teda z hľadiska samotného zdravia do určitej miery. Ja neviem, pri určitých liečbách epilepsie sa používa ketóza zase kvôli tomu, že ten organizmus sa lepšie s tým dokáže vysporiadať. Ale to zase viete, že ak sa používa radiácia na liečbu rakoviny, to neznamená, že sa budem proste nehávať ožarovať, predsa. No, ja len trošku načrtnem do tohto, lebo to celé mi tak akože za tie tri týždne, čo som sa na to dával, akože dávalo zmysel, aby sme to tak oddelili, lebo my trošku sa možno rozchádzame v tom, že ten pohľad, že aký teda by mal byť tréning, že nemále by to byť... A propo, mám ešte čas? OK. A, že ten tréning by mal byť len vysokointenzívny, že proste tá vytrvalosť, alebo ten aerobný systém by až tak nemal byť, tak skúsme cez to prejsť trochu... Takže ten condition tréning, viete, že my preferujeme to, že by mal byť v podstate komplexný, aj mal by byť všestranný. To znamená, že ak chceme rozvíjať v prvom rade nejakú, nejaký aerobný základ, aerobné schopnosti, tak jedna vec, môžeme robiť nejaké súvislé behy, súvislé vyciglované, súvislé plávanie, je proste po skalách, turistiku a tak, tak ďalej. To všetko má význam pre kardiovaskulárny systém, to všetko má význam pre samozrejme, že získavanie toho energetického deficitu. Uh, ale tie aerobné schopnosti my rozvíjame aj v podstate posúvacím tréningom. Keď si zoberme, že ako náhle vy robíte nejaké série, nejaký kruhový tréning a ste tam nejakých 40-60 ako zabudnite, že to anarobné zaťaženie, ako to anarobné zaťaženie by bolo vtedy, keby ste to urobili tak, že tú činku zvinete 10 razy a potom si dáte dve minúty pauzu, ako náhle tam je krátka pauza a proste vy točíte, však dajte si na sportester na seba, keby sme urobili naozaj respiračný rozbor, keby sme urobili biopsiu vo vo vyššej miere, niekoľkonásobne v vyššej miere sa zapája práve ten aerobný systém, takže toto patrí do aerobného systému, to je naše. No, ale ten kondičný tréning zase má aj teda iné pôdoby, a to je to, že, samozrejme, tá sílová zložka, e, to znamená, či už je to sola hypertrofia, alebo potreba urobiť nejakú výbušnosť, e, alebo vytrvalosť. Toto všetko musíme my, do toho, mali by sme teda, do toho tréningu teda zacvičiť, takže nemôžeme sa my obmedziť len na nejaký typ teda zaťaženia len preto, že my vieme zdôvodniť, že vtedy sa využíva viacej tukov. No, teda dobre, ak sme to teda čiastočné od toho, aby sme si povedali, že ako najlepšie zefektívniť, alebo teda využiť tuk, alebo znižiť teda jeho množstvo v organizme, tak skúsme si povať, že čo všetko to ovplyvňuje. Tak samozrejme, že ovplyvňuje to intenzita, trvanie. Trvanie to ovplyvňuje tým spôsobom, že naozaj čím dlhšie človek vlastne tú činnosť vykonáva, teraz aj samotnú tú jednorazovú činnosť, tak tým viacej sa zapájajú do celkového energetického krytia a, masné kyseliny. Dôležitá je aj samotná intenzita. Intenzita teda z toho dôvodu, že... Viete, takéto klasické postuláty doteraz boli to, že... A, tuk sa využíva, ja neviem, len do nejakej úrovne, hej, 75% z maximálnej srdcovej frekvencie a potom už sa nevyužíva. Ale dnes vieme, že on sa využíva ďalej. Až do úrovne anárovnom Prahu. Len problém je v tom, že ak príliš intenzívne človek behá, príliš intenzívne sa zaťažuje, tak spalí viacej glukozy. a Potom skončí zaťaženie, príde domov a je hladný. A doplní viacej energie ako tam v podstate minul. Z hľadiska... Vytralostného tréningu napríklad to, že viete, že tú ketozu, ktorú v podstate sa preferuje z hľadiska chudnutia, autorizácie tukov, my dosiahneme aj v rámci vytralostného tréningu, aj v rámci vytralostného zaťaženia. Samozrejme, že ako nahlá organizmu klesnú určité zásoby e, cukru v organizme, nastupujú hormóny, nastupuje kortizol, ktorý v podstate sa snaží, aby organizmus zachoval si všetky tie životné a vitálne funkcie. Vzhľadom k tomu, že máme trošku menej času, tak... Uh, máme nejakých 5 minút, uh, aby sme nejakú plynul vlastne nadviazali na tú ďalšiu prednášku. Tak... Uh, najprv by sme si niečo teda mali povedať o dobe kamenej, pretože toto je najdlhšie obdobie vývoja človeka. Uh, to je 2,5 milióna rokov, až do možno nejakých 7-8 tisíc, ako v tomto nesú sú úplne jednotní. To je obrovské, obrovské rozpetie to rozpetie, to nie je len časové rozpetie. To je aj to, že tam sa stredali rôzne klimatické podmienky. To znamená, že naozaj v určitých časových teda reláciách tí ľudia boli naozaj viazaní len na živočišnú potravu, potom boli to, že trošku ustúpili ľady, mohli zbierať aj tie rastliny. Zoberme si, že anatomická stavba tých našich, písom som praludí, sa neskutočným spôsobom rozlišovala. Ak vy si myslíte, že ste odlišili od Černocha, tak vy ste kopia oproti tomu, ako boli rozdeľný ľudia. Zoberme si napríklad taký stredný palolit, pre ktorý je charakteristický neandrtálec, však on mal krátky femur, mal krátku ramenú kosť, to boli, mal krátke predlaktie a prát, krátke predkolone. To boli ľudia, ktorí boli nekrofágy, to znamená, že oni v podstate tie ranné začiatky Paulitu, oni nič nelovili. Oni zberali červy, oni sa jedli navzájom, dokonca zoberme si kmene, ktoré momentálne žijú, tam, ten kanibalizmus stále proste je. To nie je, že oni proste lovili a, a všetko. Sú dôkazy o tom, že väčšinou sa našli zvieratá, ktoré boli buď mladé, alebo staré. To znamená mladé na to, aby sa dokázali hýbať a zase staré preto, že už v podstate nedokázali tak rýchlo teda pred nimi utiecť. To znamená, že máme ako na seba prichystané otázky a Mňa fakt by zaujímalo to, že ktorý z tých našich predchodcov vlastne inšpiroval teda mojich druhých prednášajúcich v tom, že prevzali od nich tie ich habity, prevzali od nich ten spôsob stravovania. Lebo medzi nimi je obrovský, obrovský rozdiel. Zoberme si, že ako náhle v tých posledných, do, v tom teda mladom palote už dochádzalo k ubudaniu Ladovca, tak... Tí ľudia začali sa osídlovať okolo riek, hej? to znamená, že už v podstate tam bola nejaká trávička, dokázali brať hluzy, hluzy však to sú škroby, však to sú zemiaky, však oberme si mrkvu, však mrkva, však tečíš sa glukoza. A teraz oberme si zase na druhej strane to, že tí, ktorí v podstate žili naozaj v tých dobách hladových, kedy nemali ten prístup. Ako som už spomňal, niektorí z nich, niektoré teda obdobia, dokázali tu z tej celulózy využiť glukózu to my dneska nedokážeme. Preto vy môžete ísť neviem koľko špenátových listov a z toho proste vy nemôžete pribrať. A ďalšia vec, čo je, že a, ako ja som mal antropologu iba jeden semester, no ale tie vyvinové štádia tých praludí, oni vlastne majú nejaké, spoloč nejaké spoločné vetvy a potom sa uhýbajú. Zoberme si, že napríklad my sme sa spolu vyvíjali s neandertalcom, ale on už potom šiel svojou cestou, my sme šli svojou cestou. Takže... Toto by mňa potom teda zaujímalo, že, lebo ja som sa chcel na toto celé pripraviť, len ja fakt neviem, že voči komu som konfrontovali, či je to homo rudofensis, alebo že či je to naozaj ten neandrtalensis, alebo že to, či je to sapiens, alebo erectus, lebo naozaj oni sú úplne, úplne odlišní. Takže ja vám všetkým ďakujem za pozornosť a dúfam, že som dneska ešte nerozprával poslednýkrát. Takže, funguje to? Ako, ako som spomínal, teraz dostanú chálený priestor na jednu otázku pre Viktora a potom dostanete priestor aj vy na vaše otázky. Takže, chlapci, nech sa páči, jeden z vás. Raz, dva. Uh, takže, ja by som sa vás chcel spýtať, že či ste počuli niečo o negatívnych účinkoch dlhodobo zvýšeného kortizolu uh, spôsobeným práve týmto vytrvalostným trénovaním. A druhá vec je inzulín. Tiež dlhodobo zvýšené hladiny inzulínu spôsobujú rôzne neplechu v, e, v organizme a či ste, o tom, teda či ste to zvažovali? No, e, z hľadiska inzulínu je teda o to, že v pri, počas takto, na čo inzulín? Inzulín je na to, aby urobil bunku citlivú voči glukoze. To znamená, že ak není v krvi inzulín, tak tá glukoza nemá šancu do tej bunky sa dostať. Počas športového zaťaženia, či je to silový tréning alebo vytrvalostný, to je jedno, dochádza k tzv. nezávislému vstupu glukózy do svalovej bunky napríklad. To znamená, že, glukoza, že inzulín sa ani nemusí vylúčiť do takej výraznej miery a tá glukoza je vtiahnutá. To sú napríklad ľudia, ktorí majú diabetes a ktorým sa odporúča napríklad silový tréning, ktorým sa odporúča proste tá pravidelná aktivita, aby im mohli znižiť dávky inzulínu. To znamená, že nie, že ten výkon ako keby zvyšuje, vystreluje ten inzulín, ale skôr ho trošičku chráni. To sa ako bežné, to sú štúdie, hej, to sú veci, ktoré sú akože lekárske, ktorým zase nechcem moc úplne ísť do lekárských vecí, pretože ja ako sám o sebe nie som lekár. No, čo sa týka samotného kortizolu, tak... Musíme si vytrvalostný trénink my trošičku vyčistiť. Musíme trošku nabrať taký správny smer, lebo viete, že vytrvalostný trénink, ja môžem byť vytrvalec a budem behať 4 krát do týždňa po hodine. To je OK, pretože sa mi zvýši krvný tlak, zvýši sa mi srdcová frekvencia a tak ďalej. Má to pre mňa pozitívne účinky. Ako náhle prejdem do štádia, že budem trénovať 20-30 hodín týždene, že budem chodiť každý druhý týždeň na ako poznáme, že ľudia chodia, že nabehám 10 maratónov do, do roku tak to už není len problém, ten kortizol, to by som ešte prežil, ale skôr problém srdce, pretože to srdce dostáva strašný záber a naozaj tí ľudia zomierajú mladší. Vzniká obrovské množstvo voľných radikálov, tí ľudia naozaj, tí, tí reálne, tí extrémni vytrvalci vyzerajú o 5 až 10 rokov staršie ako ich rovesníci. Ďakujem. Takže teraz z publika, kto má otázku, záujem, ruku hore, vzadu. Tak sa nám predstav a polož otázku. Zdravím, volám sa Martin Fabry, som z akadémie a chcel by som sa spýtať, čo si myslíte o tom, že mitochondriálna EVA, vlastne Homo sapiens, sa... Datuje je zhruba 200 000 rokov dozadu, niekde z oblasti, tuším, to bola Južná Afrika. A agrokultúrna spoločnosť sa vyvinul, eh, vlastne tak, sa objavovali prvé náznaky agrokultúry, tak 10 tisíc rokov dozadu, že odkiaľ asi potom zháňali homo sapiens stravu travu, alebo že čo bola hlavná zložka ich potravy? Ďakujem. Tak, to by mala byť asi otázka na moho kolegu, predpokladám, lebo ja už som spomínal, že ja nie som antropolog. A ja hovorím, že strava, ktorú my momentálne používame, sa môže dosť výrazne lišiť od stravy, ktorú používali oni. Však si zoberte len veľkosť mozgu. Te ráne štády a ten starý palotít, oni oni mali sotva pol litra, mal mozog. Dneska má ten mozog okolo 1,2-1,3 litra. My môžeme len predpokladať to, čo jedli podľa toho. Do roku 2010 sa myslelo, že neandertalec bol iba čisto na mese. A teraz v 2010 naši určité, znova, našli zuby, samozrejme našli celý sklad, ale na zuboch našli stopy rastlinnej potravy. Takže viete, to je také strašné, veľmi, veľmi diskutabilné. Zoberte si, že my sa nevieme ujednotiť to, že čo je pre nás dobré a my nedokážeme úplne s presnosťou vedieť, čo jedli oni. Napríklad ten kanibalizmus, ktorý som spomínal, ktorý naozaj prebiehal, tak sa vie podľa toho, že našli obrizené kosti, hej? našli osekané kosti. Podľa toho sa osudzuje, že naozaj boli medzi nimi kanibali A to bolo kvôli tomu, viete napríklad aj tá stredná dĺžka života nebola taká kvôli tomu, že by, ja neviem, prestalo srdce byť a tak ďalej. Ale oni zomerali od hladu. Však zoberte si teraz, máme hornosť, ako za posledných 100 rokov, ako sa, zvýš, ako sa zmenila populácia obyvateľstva na celom svete. Ako sa menila pred... Dáme tomu tými 500 tisíc rokmi. Nech sa páči, ďalšia otázka. Hlási sa niekto? Dobre, tak ja... Vysom... Naše, e, mne sa stáva, že keď idem potom z prednášky, tak ma vždy aspoň treja zastavia a niečo sa spýtajú. Tak ja vás upozorňujem, že nikomu neodpoviem. Takže ak chcete sa ma niečo spýtať, tak kľudne sa teraz pýtajte naozaj na to priestor. Tak, Viktor, aby som sa ťa možno opýtal, uh, hovoril si, alebo ukazoval si odporúčania Svetovej zdravotnej organizácie, že ten príjem by mal byť cez 60 sacharidov. Čo si myslíš o zvýšenej chorobnosti ľudí, zvýšená obezita? Na Slovensku takmer a pol ľudí trbí nadvahou a obezitou. Takže, ako vnímaš toto? Je to spôsobené cukrom, alebo... Nemôžeme to hodiť iba na fast foody pravdepodobne. No. My na fakulte sme museli normálne teraz znižiť zápočtové podmienky, pretože tí študenti to nesú schopní plniť. Ja, v, na, ja v, na hodinách telesnej výchovy som nikdy nebol ani najlepší vytrvalec, ani som nebol najlepší šprinter, ale ja som presvedčený, že teraz keby som prišiel do tejto ery, tak som najlepší. Takže jedna vec je to že naozaj, že uh, ta telesná kondícia ľudí sa mení. Uh, do roku 1989 pracovali výskumné týmy v oblasti telesnej kultúry, urobili úžasné publikácie, normálne normy pre kanoistov, veslárov, proste všetky druhých športov. A my tie normy nemôžeme povúť. Ja som robil, predtým teda, ako som prešiel na tú kvázi komerčnú bazu, tak som bol 8 rokom centra vrcholového športu, no my sme ich nemohli použiť pre kanoistov, pretože to nesedelo. Takže znižuje sa telesná kondícia. Ja som prešiel strašne veľa blogov, aby som sa naozaj na toto celé tak nejakým spôsobom pripravil a teda dostal do toho. A niekde som našiel, že vlastne, že bežná strava, a na druhej strane vlastne paleo. A ta bežná strava, tam boli, že ránovky, vyprážený a tak ďalej. Pardon, toto není bežná strava. Bežná strava pre mňa to, že ráno vstanem, dám si proste nejaké mysli, dám si do toho proste jogurt, takisto mám laktózovú intoleranciu, ale tak sú tam baktérie mliečného kyslenia, ktoré dokážu laktózu zuroštepiť na glukózu, nemám s tým potom absolútne žiadny problém, dám si normálne menučko, alebo si tam dám... napríklad dneska, viete, že tá strava by mala byť vyvážená, hej, samozrejme, nemalo by to vypražené, má nejakú štruktúru, hej, ale zase zase, na druhej strane, my nemôžeme byť otrokom, my sme dneska vystúpili, cestovali sme pol dňa, nebol čas nejakým spôsobom si pripraviť biopotravu, no tak sme išli k McDonaldu a čo ja sa za to nehambím, lebo viem, že to zase, zopakujem, niekedy o mesiať, o a proste ide len o to, že my naozaj... Lebo zoberme si, že my teraz tu konfrontujeme také obrovské množstvo diet. Také obrovské množstvo, že naozaj z toho sa potom nikto nevysná. Jediná hlavná vec, čo je to, že máme nedostatok pohybu. To je prvá vec. Ako náhle človek trošku upraví tú strávu, že len trošku menej je, hej, že z toho taniera len trošku odje. A pre nás, hlavná nech je, čo odje doteraz. Len jednu čtvrtinu nech odje a hodinu strávi tým, že prejde rýchlejšie na prostě alebo čo, a tá hmotnosť ide dolu. Ak ide dolu, už treba si vyžadujeme na to veľmi taký ten psychologický prístup, lebo už je problém niekde inde. Dobre, tak ďakujeme Viktorovi Bielikovi za jeho výstup. Hovorím teraz. Teraz si dáme 10-15 minút na občerstvenie prestávku a príde moderný človek.